Буху. Як побачила мене, заіржала, щоб я луснув, як це не кричати в офесі, віднімами. Сонце воду з людей варило. Над самими головами стояло і пекло. Табор заспокоювався. Сон навіть запорожців ломив. Лягали під возами і хропіли, ніби гармати гули, ніби щось варилося в землі. Тільки старі циганки, як відьми, сновигали і ворожили з долоні. Ворожили старшинським жінкам, бо козаки більше молодими циганками цікавилися, а ті, що лише вечір, як місяць викутиться на небо, і як зорі зійдуть, покажуть свої куншти. Тепер вони в своїх гарних шатрах ночі досипляють. Ті марги, цори, імри, мандрівського племені привабливі доні, пустоцвіти, поле. Може, котрій, який козак приснився, а вона козакові, Порівняла їх доля, одні й другі кочують, там їх дім, де ночують серед дороги їх пороги, земля їх мати, а степ батько рідний. Такий багатий, а все ж бідний, такий родючий, такий безплідний. Бодяча, бодяче. Хтось іде полями і плаче словами без сліз. Чумаче, де твій віз? Козаче, де твій кріс? Де ваша слава жемчужна булава? Степи, степи, Хто сіде полями і плаче словами без сліз, Не дивися туди, Себе гляди, Полудне, Поле як море безлюдне, А ти на ньому як човен, Туги і жалю повин, Туги і жалю по рідному краю, Мов по втраченнім раю, Припливеш сто і сто гір перейдеш, А другої Дніпра не найдеш, І другої рідної землі, На чужині, на чужині І не пригадує мені ні хатиненьки в гаю Ні зрішливої ніченьки в маю Ні бабусиної казки Ані дівочої ласки На чужині І не пригадує мені землі родючої сири, Яку ми кров'ю зросили І засіяли кістками Вона ген далеко за нами Як вимлі А на ній палі-палі Мовсту поверстові Від Богу аж подін Поклін їм Доземний поклін із чужини Хтось йде степами І плаче словами без сліз Полудне, море безлюдне Не вирухнеться, не шавельне, Вітер бодилини не нагне Тишина безсловесна Як нитка паутини І як мрія дитини Снується казка чудесна Привобом русалки Від балки до балки тебе веде і від могили до могили, як ангел, легкокрили, Наче до раю, уводить до рідного краю, Що колись знов твоїм буде. Колись, колись, бережись, Полудниця, облудниця йде, Бережись, бо підведе, І рідна мати не зможе пізнати, Так, як там тих чу. А наш пан Галаган, Гірш татар Бусурман, Гірш скаже ні. Як у січу війшов. Лилась кров, лилась кров, Як у січу війшов. Бережись, полудниця, облудниця йде, Заманять, підведе і туди заведе, Де сам чорт не найде. Чи ти чув, що вона з носом зробила? Бо його, Боже, сила, безпощаду, Аж до впаду за зраду, За і зраду. поганому свій княжий рід «І тайний хід показав ворогам, як холоп царський, як хам, бережись, полудниця, обдудниця йде». «Хто? Те?» Гордан Кутер заспанів очі, бо вчора пригадав йому, що пора до короля в намет на обіди ти. Дорога зустрінувся з орликом, віталися, питали про здоров'я, а перед у намет довгу хвилину церемонилися. Один одного пускаючи вперед Будь ласка, ні, будь ласка ви Ви Гей, на вулики, де на лигачі А на коники пута Та підемо ми до люкни ночи Та знадбесни до прута Співав Кречет Той, що йому татари феську вкрали А ти вже другого пісня не вмієш? Зупинив йому ручку. Другий? Або та ення гарна Я таких не люблю «Гадаєте, я для вас і співаю? Собі, нікому?» – і пішов. «А феськи відбивати не важця», – вукав з ним Ручко, – «бо смерть». «Є би феськи життя», – відгукнув йому, не озираючись за порожець. «Що за народ?» – покивав головою Ручко. «Гадав би ти, саме завзяття, сама лютість, а він тобі навіть до конини так пристраститься, що її життя не пожалкує». Тиба мені побалакати з паном Войнеровським та купити феську в татарина, бо чую, що ніч без лиха не обійдеться. Сидів на валі і згори дивився на сонний табор. Навіть коні не тільки лежали біля возів, обганялися від дух і зітхали. Новокуплені, турецькі, свіжі, ще й непритомлені згори дивилися на заїджених козацьких зовсім як люди. Мручкові нагадувалися інші табори, а бачив їх чимало запорозьких, гетьманських, польських, бог вість Бачив перед побідою і після погрому. У відвороті і перед наступом різно, але такого, як цей ні. Наші шведи, поляки, турки, татари, греки, молдавани, цигани, вавілонська вежа, яких там одягів не було, якої мови не чулося. Сонце сходило з полудня, і табор став оживати. Підводилися козаки зі своїх лежанок, простували кості і позіхали. З городу надходили люди і над'їздили вози. Свіжі харчі довозили, щоб на вечерю було. Стільки народів, стільки мов і такі різні віри, а всіх їх гріш спровадив докупи, казав до себе мручко. Чого то для гроша не зробить чоловік. Ти ще лихий хто в найми до гроша пішов, пропав. Десь далеко дівочі сміхи лунали, ми гнали козацькі здорові голоси. Бож ти мій, похитував головою Мручко, така біда, така нужда, де ви відпочили трохи, поїли, і вже за радощами гонять. Що ти зробиш, життя? Війна війною і біда бідою, та хай же я, Любко та Хай я, голубко повалакую собі з тобою. І да воно все. Скільки разів у дорозі? Рухі...